Tycker du om antik historia och speciellt Greklands historia då kommer du älska det här programmet för idag så ska vi läsa Daniel kapitel 11 som är det näst sista kapitlet i Daniels bok och här är det mycket historia eller det är historia från vårt perspektiv idag då men från Daniels perspektiv då han skrev det här så är det profetia och vi ska se på det. Men innan vi drar igång så ska jag säga att du lyssnar på Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är om jag räknar rätt den 23 delen i min serie om Daniels bok. Förra veckan så läste vi om hur Daniel bad och hur Gud svarade genom att sända en ängel till honom. Så när vi kommer till kapitel 11 här så är det då ängen som talar. Och innan vi går in på texten så ska jag bara försöka förklara lite grann. Därför att i den sista versen i kapitel 10 så sa ängen då att han ska berätta. Han säger jag ska berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Och då kan man undra vad är det för en bok? Är det någonting man kan låna på biblioteket? Är det någon bok där alla tänkbara sanningar står eller vad är det för någonting? Och Bibeln talar en del om olika böcker som finns i himlen. Och jag tror att det är, är ganska säkert på att det är metaforer för att sägas att saker finns registrerade hos Gud. Det står i Bibeln om att livets bok är i himlen hos Gud- Eh, livets bok är en bok som innehåller alla de som ska ärva evigt liv. Eh, det står i en profet om eh, att det blev skrivet en minnesbok inför Herren. Eh, där alla samtal som de heliga har haft är nedtecknade. Och så finns det då som Daniel säger sanningens bok. Och utifrån vad Daniel 11 handlar om och vad han uppenbarar för Daniel så verkar det som att sanningens bok är en berättelse om hur världshistorien kommer att se ut. Alltså det är världshistoriens plan sett från Guds perspektiv. Gud som är allvetande har skrivit ner historien på förhand. Och jag ska inte gå in nu på vad det betyder för alltså hur Guds suveränitet förhåller sig till och påverkar eventuellt vår fria vilja och liknande paradoxer som kan uppstå när man tänker att Gud har skrivit historien på förhand. Men vi kan säga att det här vittnar om att Gud har historien i sina händer. Och tanken i Daniel kapitel 11 är att ängen då ger en väldigt detaljerad beskrivning av framtida händelser. Han kommer tala om Persiens framtid, han kommer tala om Grekland och vi kommer även komma in lite grann på Romariket. Och eftersom så kommer vi även komma in på mer än som så. Men det här är ju ett känt tema från Daniels bok. Först så läser vi om statyn i kapitel 2 som representerade Babylon, Persien, Grekland och Romariket. Eh, sen så var det de fyra vilddjuren som stort sett eh, omhandlar samma sak. Babylon, Persien, Grekland och Romariket. Eller Medo-Persien kanske man hellre ska säga. Eh, sen så såg vi den här berättelsen om baggen och bock som vi har sett på tidigare som var Persien och Grekland och för varje steg så har det blivit mer och mer detaljerat, man har kommit närmare och närmare Guds syn på de här imperialistiska rikerna och kom ihåg då att allt det här skrevs innan det hände alltså det här är detaljer och händelser som Gud kände till fullo innan någon av dem hände och jag tror att anledningen att de beskrivs så ingående och detaljerat i kapitel 11 är dels för att förbereda läsarna på vad som skulle komma, förklara för dem det här är vad Gud redan har sagt och då också för att visa att Guds suveränitet och all råder även under de allra mest kaotiska omständigheterna. Så vi ska läsa den här texten. och Jag ska försöka förklara vad som antagligen är den historiska bakgrunden till varje vers. Även om jag själv absolut inte är någon historieprofessor. Det här är inte mitt stora intresseområde heller egentligen, Greklands historia. Även om jag tycker att det är intressant, det är inte det jag kan mest om. Men jag försökte läsa på inför det här programmet och dubbelkolla att allt stämmer. Så jag hoppas att det ska vara korrekt. Du får eventuellt dubbelkolla det. Men vi kör nu. Vi börjar med att läsa de första två verserna i Daniel kapitel 11. Där står det. I där Darjavers första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom. Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar ska uppstå i Persien, och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra, och när han har blivit så mäktigast genom sina rikedomar, ska han sätta in all sin makt mot Greklands rike. Det är vers 1 och 2. Jagpersonen här, det är alltså inte Daniel, han säger: Stod jag där. Det är inte Daniel utan det är då engen som talar med honom. Och den som ängen stärker och skyddar, säger han, det är Dariavers, eller Kores, som man också känns som i Bibeln. Det var kung Kores som lät judarna vända tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet. Så ängen säger att det var Gud som styrde den här kungen steg, så att han lät folket vända tillbaka. Och sen då så säger han att tre kungar ska uppstå i Persien. Um, och Efter då Kungkårer så kom, om jag uttalade rätt vet jag inte, men det är så här: jag läste: Cambyses, eh, eh, Seudosmerdis och Darius den första som kallas Hystaspes. Så Cambyses, Seudosmerdis och Darius den första var de tre kungarna som kom efter Kores och så säger han att den fjärde ska bli rikare än någon av de andra och det är Xerxes den första, han som också kallas för Asveros i Esters bok och han är känd för att han bland annat gick till krig mot grekerna om någon av Radiomanators lyssnare har sett filmen som kallas för 300 eller de 300 och jag får väl egentligen rekommendera att man inte gör det för den är en film full av våld och krig på ett väldigt provocerande sätt. Men om man har sett den så handlar den om en del av Xerxes krig mot grekerna. Filmen i sig har väl väldigt lite grund i historien. Men jag tänkte att jag skulle nämna det i alla fall. För Xerxes krig med grekerna det slutar med hans nederlag. Och perserna kom aldrig att bli lika stora igen. Och det är därför de försvinner lite ut ur historieskrivningen här i Daniels bok. Därför att eh, det här är det sista vi hör om perserna. Sen så står det så här i vers 3. Sedan ska en väldig kung uppstå. Och han ska härska med stor makt. Och göra vad han vill. Och det här. Det syftar på Alexander den Store. Den välkända historiska härskaren. Som jag har nämnt många gånger. I den här studieserien. Så det är väl tur att han bara nämns i en och en halv vers. I det här kapitlet. Men Alexander den Stora, han härskade då med stor och nästan helt obehindrad makt. Han var diktator, skulle man kunna säga, kung och härförare för Grekland och för Greklands här. Eh, och så står det i vers 4 så här. Men när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens fyra väderskäck. De ska inte tillfalla hans efterkommande eller förbli lika mäktigt som när han hade makten. Hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än dem. Så Alexander den Stora hade ingen efterföljare, alltså någon son som var hans direkt efterföljare. Eller rättare sagt, han hade faktiskt två söner, Hercules och Alexander, men de blev mördade. Och Alexander den Stora, han dog ju då bara tio år in i sin militärkampanj, år 323 f.Kr. Kristus. Långt borta ifrån, ifrån Makedonien i nuvarande Iran- och efter honom så följde det absolut ett visst kaos i det grekiska riket. Och som det står här så delades då hans rike i fyra delar. Det var Kassander i Makedonien och Grekland. Det var Lysimachus i mindre Asien. Och sen var det då, och det är viktigt för den här historien, Seleukos som tog stora delar av Asien och även Syrien, alltså norr om Israel. Och Ptolemaios som styrde Egypten och Israel. Och det här är här vi kommer att följa i den här historien. Det står så här i vers 5. Kungen i sydlandet ska bli mäktig och av hans första ska en vara mäktigare än han och hans herravälde ska bli stort. Så nu börjar ingen tala om två delar av det här uppdelade grekiska riket. Nämligen kungen i syd och kungen i nord. Och det är väldigt intressant därför att han använder de här namnen över flera generationer. Lite som man skulle säga att jag kungen av Sverige han krigade mot danskarna på 1500-talet. Och 1914 så höll han talet på borger, borggården. Eh, det och även om det är två olika kungar då ska man säga. Ja, kungen av Sverige gjorde det här. Och det betyder inte att Daniel eller, eller Engen då rättare sagt tror att samma kung lever i flera hundra år. Men snarare att han talar om de principer och andemakter som styr över flera generationer. Men kungarna i syd, det är alltså den ptolemaiska dynastin som, som har Egypten som sitt huvudsäte medan kungarna i nord är Seleukiderna som styrde över Syrien och vissa delar av Asien. Så nord och syd syftar alltså på att Syrien ligger norr om Israel, medan Egypten ligger i syd. Så man ska tänka om det. Israel är i kläm mellan två rivaliserande makter. Och det får man verkligen lägga märke till i den här berättelsen. Och kungen i sydlandet, det är då Ptolemaios den första. Och hans första som blev så mäktig, som man säger här, hans första ska bli mäktigare än han, det var Seleukus den första Nikator, segervinnaren. Och nu befinner vi oss tidsmässigt i övergången mellan 300-talet och 200-talet före Kristus. Ptolemaios den första han dog år 285 före Kristus och hans son Ptolemaios den andra, Philadelphus, tog över hans tron. Och så står det i den sjätte versen. Efter några år ska de ingå förbund med varandra och dottern till sydlandets kung ska komma till kungen i Nordlandet för att träffa en överenskommelse. Men hon ska inte kunna behålla den makt hon vinner och hans makt ska he inte heller bestå. Hon ska offras tillsammans med dem som förde henne dit, både hennes far och den man som en tid gav henne makt så långt texten och Berenice då som som är den här dottern som nämns det står det att de ska ingå förbund med varandra och dottern till sydlandets kung hon var dotter till Egyptens Ptolemaios den andra och hon blev då bortgift till Antiochus den andre i Syrien, Nordriket. Och tanken var ju då att banden mellan de här folken skulle stärkas och att man skulle uppnå en slags ro mellan dem. Men det som egentligen hände det var att för att få gifta sig, för att kunna gifta sig med Berenice så skilde sig Antiochus den andre från sin dåvarande fru. Men hon blev ju naturligtvis upprörd över det här och det slutade med att den här frånskilda frun mördade Berenice och hennes son och förde då sin egen son Seleukus II till tronen. Och, och vi, vi, ska, vi ska fortsätta men vi, vi stannar bara ett litet ögonblick därför att man måste fråga sig varför pratar Daniel om det här, om alla de här intrigerna. Det här låter ju som röda vita rosen och Englands tudor släkt eller någonting liknande under medeltiden. Varför är det här med i Bibeln? Och jag tror att anledningen är mångfacetterad. Bland annat så kan, kan man säga att det som verkar kaotiskt i våra ögon... Det är redan nedskrivet i sanningens bok hos Gud. Det finns kungligheter som försöker styra vilken sanning som kommer ut men Gud har redan skrivit sanningens bok. Och för andra som jag sa det här ser ut som kungahus under medeltiden eller som de ekonomiska och politiska maktkorridorerna i vår tid också. Och det avslöjar tycker jag att de andemakter som låg bakom kungen i nord och kungen i syd är verksamma även i vår tid. Samma mönster upprepar sig gång på gång. Och vi läser vers 7 också där det står Men en telning från hennes rötter ska stiga upp i hans ställe och dra upp mot Nordlands kungens här och tränga in i hans fäste och göra vad han vill med folket och få överhanden. Och en telning från Berenices rötter det är då hennes bror Ptolema, den tredje av Egypten som faktiskt erövrade Syrien för en tid. Det står i vers 8, deras gudar och avguda bilder och deras styrbara kärl både av silver och guld ska han också föra till Egypten. Sedan ska han under några år lämna Nordlands kungen i fred. Och det här var ju en vanlig praxis på den här tiden att den segrande kungen tog avguda bilder från de besegrade och la, tog dem med sig hem och la dem för sina egna gudars fötter. Som en slags maktdemonstration, alltså våra gudar är starkare än era gudar, titta vad vi gör med era gudar, vi tar dem till våra gudar. Eh, och så står det att då med, med det så var Aptholomaios nöjd, han lämnade kungen. Men nordlandskungen var inte nöjd utan när han fick makt igen så står det i den nionde versen. Däremot ska denne, alltså nordlandskungen, tränga in i sydlandskungens rike men han ska vända tillbaka till sitt land igen. Och det handlar om att Seleucus II i Nordriket försökte alltså då invadera Egypten men utan framgång. Och så står det i vers 10. Hans söner ska rusta sig till strid och samla en väldig krigshär som ska välla fram som en störtflod och tåga in. Den ska komma igen och striden ska föras ända fram till sydlandskungens befästningar. Så Seleucus söner, det syftar då framförallt på Seleucus den tredje, som också kallades soter, alltså frälsaren på grekiska. Seleucus den tredje frälsaren. Han tog över tronen efter sin far, men han var inte kung så väldigt länge, det var bara några år innan han dog, och hans bror Antiochus den tredje, som är en. Viktig spelare som vi kommer att tala om resten av det här programmet. Han kallas för den Store och han tog över makten då. Han gick till krig mot Ptolemaierna i Egypten och även om de inte vann det kriget så tog de kontrollen över Israel. Så Israel tillhör nu i historien, så långt som vi har kommit till historien, då, Nordriket, Ptolema äh, Seleukiderna. Så står det i elfte versen, då ska kungen i sydlandet bli vred och dra ut och strida mot kungen i Nordlandet som ska ställa upp en stor här men den här ska ges i den andres hand. Så Ptolemaius den fjärde Philopator han attackerade Antiochus eh, den tredje år 217 f.Kr. och det var en attack som först gick bra. Men som inte slutade så väldigt väl. Det står det i nästa vers i vers 12. När herren är borta växer sydlandskungens övermod och han ska slå ner tiotusentals men ändå inte få herraväldet. Så trots att Ptolemaius hade militära framgångar så lyckades honom aldrig att övervinna seleukiderna. Och så läser vi vers 13 och 14 där det står Kungen i Nordlandet ska nämligen ställa upp en ny här större än den förra och efter en tid, ska några år, efter en tid av några år ska han komma med en stor krigsär och stora förråd. Vid samma tid ska många andra resa sig mot kungen i Sydlandet. Våldsmän av ditt eget folk ska göra uppror för att uppfylla profetian men de kommer att falla. Så det han talar om här det är att 13 år efter Ptolemajos härtog så svarade Antiochus med att gå till attack med en stor armé. Och när han säger att våldsmän av ditt eget folk ska göra uppror för att uppfylla profetian. Han talar till Daniel och Daniels folk är ju judarna. Och det syftar på att det fanns judiska krafter som försökte utnyttja det här kaoset. För att vinna självständighet för Israels folk från Egypten. Men de misslyckades då. Så läser vi vers 15 och 16 som säger så här. Och kungen i Nordlandet ska komma och kasta upp vallar och inta en välbefäst stad. Och sydlandets stridskrafter ska inte kunna hålla stånd. Dess utvalda krigsfolk ska inte ha någon kraft att stå emot. Nordlandes kung som rycker emot honom ska göra vad han vill och ingen ska kunna stå emot honom. Han ska komma in i det härliga landet och förstörelse ska ske genom hans hand. Och Den välbefästa staden som man säger att han ska kasta upp vallar emot det är Sidon. Sidon som låg lite norr om Israel. Och som på den här tiden då stort sett var gränsen för det ptolomajiska riket. Och efter segern i Sidon så drog Antiochus den tredje in i Israel. Han fick kontroll även över Jerusalem där han hälsades som en räddare, en frälsare av judarna. Man var väl ganska trötta på ptolomajernas styre och väntade sig att man skulle få mer självständighet då med seleukiderna som herrar. Och det kommer visa sig inte vara sanningen eh, lite senare i historien. Men det blir det nästa program som vi ska tala om det. Vers 17 säger han ska komma med hela sitt rikesmakt, Men han är villig till förlikning. Och en sådan ska han åstadkomma. Han ska ge kungen av Sydlandet en av sina döttrar till hustru för att fördarva honom. Men det ska inte lyckas och inte vara till hans fördel. Så än en gång så ingås det en förlikning genom att en dotter då ges bort som hustru och så är det ofta i mänskrig så hanteras kvinnor som en handelsvara och dottern som nämns det är Antiochus tredje dotter Kleopatra som inte är den berömda Kleopatra den sjunde filopator som hade förhållande till både Julius Caesar och Marcus Antonius som är känd i populärkulturen också eh, utan det här är dryga hundra år innan tidigare men Kleopatra var ett väldigt vanligt namn bland drottningarna hos Seleukiderna men det var Kleopatra den första Eh, och tanken med att ge Kleopatra bort som hustru det, från Antiochus den tredje sida det var att Antiochus tänkte att han skulle få kontroll över sydriket genom henne då, kunna utöva makt genom henne. Men det står att det ska inte lyckas. Eh, och anledningen till det är att Kleopatra hon väljer att sympatisera med sin egyptiske konung istället för med sin bror. Lite som med Berenice som vi läste om tidigare så klarar man inte att genom äktenskap skapa fred. Det verkar nästan som att oavsett vad de än försöker med så resulterar det i krig. Så fort den ena slappnar av så attackerar den andra och vice versa. Och så läser vi vers 18 och 19 där det står, därefter ska han vända sig mot kustländerna och inta många, men en härförare ska göra slut på hans hånfullhet och låta det vända tillbaka över honom själv. Då ska han vända tillbaka till sitt eget lands befästningar, men han ska vackla och falla och sedan inte mer finnas till och det här handlar om att Antiochus III eller Antiochus den Stora försökte inta Grekland och andra områden. Han vände sig mot kustländerna. Och så står det att en härförare ska göra slut på hans honfullhet, och den härföraren som han eh, talar om här, det är romarnas Claudius Scipio. Eh, så Antiochus den Tredje, han vände tillbaka till Antioquia och där dog han i år 187 f.Kr. Och han fick som jag nämnde tidigare namnet den stora Antiochus den stora eftersom han stred så många strider. Men han blev faktiskt stoppad av det här framväxande riket som vi känner som Romariket och det här före, till och med före Julius Caesar före några kejsare. Men det är inte väldigt många år innan Rom börjar få riktigt mycket makt. Och så står det i vers 20. Eh, på hans plats, alltså på Antiochusen tredje plats, ska en annan uppstå. En som låter en uppbördsman dra igenom det land som är hans rikes prydnad. Men efter några dagar ska han störtas, dock inte genom vrede eller i strid. Okej, det här är då Antiochus son som hette Seleukus den fjärde. Eh, och eftersom hans far hade förlorat det här kriget mot romarna så var han tvungen att betala romarna stora avgifter eh, och de betalade han då genom att beskatta sina folk bland annat judarna och det här skapade ju en upprorstämning bland folket eh, och, och bland judarna så fanns det då en man som hette Heliodorus som förgiftade Seleukus den fjärde vilket ju för sig låter som ja men det är väl Bra det då. De blev av med en grym diktator och kung som skattade dem alldeles för hårt. Men sanningen är den att det här resulterade i en av de mest fruktansvärda förföljelserna och förtrycken av judarna genom historien under den nästa kungen, som då är Antiochus den fjärde Epiphanes. Och honom ska vi tala mer om i nästa program. Och det här blev ett program med många namn, med mycket historia, med många händelser. Jag förväntar mig inte att du ska komma ihåg allt det här. Eh, och om jag ska konkludera det vi har läst idag så handlar det om att Gud berättar genom sin engel för Daniel att våldsamma människor kommer fortsätta att vara våldsamma och att svaga människor kommer lida på grund av det men Gud har en plan och så är det också i vår tid. Det finns många mönster här som man känner igen från många händelser i historien och vi har alla anledningar att tro att det här är något som kommer att upprepas även i den yttersta tiden i framtiden. Och därför är det viktigt att läsa Daniels profetia inte bara som en historisk skrivning om vad som skedde runt 300-talet, 200-talet före Kristus. Utan även som en berättelse om hur vi i vår tid ska kunna identifiera våra kungar i nord och kungar i syd så att säga. Men jag ska inte säga så mer mer om det nu utan det får bli i nästa program. Jag har gjort mitt allra bästa för att vara trogen mot historien i den här episoden. Det är inte så lätt att säga Ptolemaios varje gång. Men antikens Grekland är som sagt inte min starka sida så... Om du vill studera det här närmare gör gärna det, dubbelkolla gärna det du har hört här. Men tack för att du orkade hänga med. Gud välsigne dig och vi hörs igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det enklast via e-post infosnabela.maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.